Маргарита Степанівна, яка, ми були впевнені в цьому, прекрасно зіграла роль двірнички-чарівнички Ядвіги Станіславівни, скорочено Яги, що ми її так і не впізнали. Двері у підвал були відчинені, і ми, обережно ступаючи, спустилися сходами вниз. Було моторошно, і Ромка стишив голос. Якщо зустрінемо двірничку, скажемо, «Скажемо, що загубили тоді у підвалі авторучку. Або що?» «Знову ти брехню штовхаєш», – обурено прошепотів я. «Скажемо правду. Таким чарівничкам брехати небезпечно». «Ну добре, добре, не кип'ятись», – примирливо прошепотів Ромка. У підвалі було майже зовсім темно. Лише в кінці коридору тьмяно світилася запелюжена лампочка». Але Ромка передбачливо захопив ліхтарик. Я голоси чув із сусідньої кімнати звідси, сказав він, присвічуючи двері. Ромка обережно прочинив їх вони були не замкнені. То була навіть не кімната, а невеличка комірчина, захаращена різним мотлухом, старими картонними ящиками, драними мішками тощо. Ромка зачепив коліном один з ящиків. Ящик упав, і в другому ящику під мішком ми побачили новенький шкіряний дипломат. «Ой, що це?» – простягнув до нього руку Ромка. «Не чіпай?» – прошепотів я. Але Ромка вже схопив дипломат, відчинив і раптом з дипломата посипались на підлогу долари. Ми заціпеніли. Тільки в американських бойовиках ми бачили стільки грошей. Ой, їжачку, давай, давай візьмемо хоч по одненькій зелененькій сотні. Та ти що? вигукнув я, забувши, що ми говорили пошепки. Це, це ж крадені, недержавні. От от. Я знову перейшов на шепіт. Якщо зараз з'являться злодії, вони нас повбивають. І взагалі, збираючи похапцем з підлоги долари. Ромка мало не плакав. «Ех, їжачку, такої нагоди не буде вже ніколи в житті!» Я тільки мовчки махав рукою. Ледве ми встигли засунути все, що розсипалося у дипломат, як раптом у комірчині спалахнуло світло. Мервучко обернулися. У дверях стояла тітонька-міліціонер з лейтенантськими погонами. «Ну, здрастуйте, панове циган і свист!» – весело сказала вона. Ми з Ромкою тільки роти роззявили. «Який циган?» – белькотнув Ромка. «Який свист!»